І не погоджувався на таке покарання. Командир роти теж вийшов у себе і щенилася між ними велика суперечка. Командир наказав другим солдатам взяти його силою і повести перед ним на Гобвахту, на п'ять діб, а за мене забув. Йому вже було не до мене. Він страшні люті супроводжував того. А я залишився на тому місці, де стояв, щоб, коли командир повернеться, покарав і мене. Хлопці, яким він дав наказ розходитися і лягати спати, кажуть мені, «Тікай звідти, лягай спати, йому ж не до тебе». Та я нікого не слухав, а чекав. Коли дежурні по зіграли відбій, всі сплять, а я чекаю, підходить до мене сержант дежурний по і днювальний, і теж кажуть те саме. А я кажу, «Я заслужив одне покарання, навіщо мені ще одного? Я чекаю командира». Вони кажуть мені, командир же давно забув за тебе. Він тепер розлючений, як хежий вовк. Якщо повернеться і побачить тебе, то так тобі все, що відхочеться тобі другий раз чекати на покарання. Іди лягай спати. Я їх теж не послухав. Вони дивилися на мене, повертіли пальцями у скроні, обізвали дурними, пішли. Я простояв ще хвилин сорок, і бачу дійсно, він вже не прийде. Пішов спати. Ранком, коли прийшов командир роти, бачу, він справді про мене забув. Я підхожу і по військовому уставу говорю до нього. Товаришу командир, дозвольте звернутися. Дозволяю, каже. А я далі. Вчора ввечером я залишився непокараний вами за те, що не пішов в кіно. Я чекав вас дуже довго на тому місці, де ви залишили мене, вас не було, і ось я перед вами тепер. Він на таке ніколи не сподівався. Став і занімив переді мною, розглядуючи мене. Я бачу, що мій чесний підхід до нього зворушив його. І здивував, і продовжую, з вашого дозволу я би дуже хотів з вами поговорити, щоб відносини між мною і вами були вам зрозумілі. Він ще мовчав і дивився на мене. Потім каже, пішли, і ми зайшли у Леніцьку кімнату. Він сів і каже, говоріть я почав говорити. Я думаю, що в моїх документах все написано про мене, хто я. Але я хочу сам вам про те сказати. Я віруючий і в кіно ходити не буду. Всі інші ваші накази, які не суперечать наказам Божим, я сумлінно буду виконувати, а цього не можу. Він не скипів, не розізлився, а спокійно мене запитав: «Хіба дивитися кіно – це по тому, що ви віруєте гріх?» Я відповів, «Ні, такого нема написано в Біблії. Але якщо б в кінокартинах не було приправлено тим, через що потрібно оголошувати, що дітям до 16 років заборонено, було б іначе. А так, я заявляю вам, що не буду туди йти. І разом з тим. Прошу вас, якщо ви можете не примушувати мене на це добре, а якщо ні, то доложіть Вищому начальству про мене, щоб ви не мали через мене неприємностей. Я трошки поясню, буде для вас незрозуміло. Значить, що до 16 років? Туди, коли я ставлю афішу на кіно, якщо в тому кіні було про любов, то там ще якась розпуста трохи, Хоч тоді не було так, як тепер менше того було, то писалося низко, що дітям до 16 років заборонено йти на такі кіно. Ось. То тому я казав, що якщо б були такі картини, щоб не було цього, що заборонено дітям дивитися, то можна б дивитися. Чому ні? А так, якщо там показують гріх, то я там не маю що шукати. От. І я це йому сказав. Він ще помовчав, роздумуючи, а після запитав, «Ви воєнну присягу будете приймати?» Я сказав, я ще не ознайомлений з текстом воєнної присяги, які там вимоги. І впевнено відповісти на ваше запитання тепер ще не можу. Але якщо там під клятвою потрібно давати завірення на те, що в воєнний час треба когось вбивати, це суперечить Божим вимогам для людей. Зрозуміло, сказав він, і на цьому наша розмова закінчилася. Я був здивований його поведінкою. Він мене не покарав, ні разу на мене не крикнув. Ми мирно розійшлися. Думаю, що він мав уже раніше таких солдатів, як я, віруючих, і розумів, що тут криком не візьмеш. Тим більше, як побачив мій сміливий і чесний підхід до цього питання, і, мабуть, вирішив не тратити марно сил на мене, і, видно, доповів вищому начальству, а тим всім керував Бог мені на добро. Через дуже короткий час... Всі роти новоприбулих, які проходили карантин, були вистроєні на плацу, і перед всіма був зачитаний наказ по часті, що командування Туркестанського воєнного округу зобов'язало нашу військову частину відкомандрувати 30 солдатів місто Ташкент на воєнно-окружні продовольчі склади. І зачитали цих 30 солдатів поіменно, серед яких я був записаний першим. Думаю, що вони мали добру нагоду, дякуючи тому наказу, позбутися мене без шумихи і неприємності. Я відчув серцем, що це Боже керівництво, щоб вирвати мене з тих ліщат. Але ці тридцять хлопців – це були відсіяні відходи колективу, часті. Ті, хто крав, хто був з важким характером, з ними були проблеми, хто раніше був у тюрмі, хто в сні пісяв під себе навіть один, в якого були припадки епілепсії, і я серед цих відсортованих був першим у списку. Признаюся, що трохи було неприємно бути так пониженим, але Дух Божий потішитель сповнив мене радістю, що я зневажений за Божу істину, яка жила в мені. Служба на продовольчих складах Коли ми приїхали в Ташкент, на ці воєнно-окружні продовольчі склади були дуже приємно вражені побаченням і тим, що нас там чекало. Проти тієї місцевості, звідки нас, можна сказати, прогнали, це був Божий рай. Коли ми зайшли на територію тих складів, спінелися біля штабу, де було дуже гарно, величезні дерева, наче в парку, які створювали приємний затешок. І прохолодну тінь, якою ми після Туркменії, і полинових степів в околицях Самарканда були так спраглі. Всюди клумби з квітами, дорожки, декоративні лави для спочинку. А саме більше вразило те, що під деревами в тіні знаходилася колонка з великим краном, звідки з напором била чиста питна вода і стікала кудись бетонірованим жолобом в глибину території. Все кругом зеленіло і палало у квітах, а головне, шуміла, наче зайва вода, якої нам так не вистачало в Самаркандії. Наш сержант, який приїхав з нами, десь дістав відро, підійшов до мене і сказав, щоб я пішов і приніс солдатам води з тієї колонки. Я радісно пішов по воду. Коли я підставив відро під той кран і в нього від напору води, аж наче з вітром вдарило водою, яке то було для мене щастя. Невже, Господи, я матиму води скільки схочу, думалося мені. І я поставив повний відроз водою на ту колонку, нахилив його і став пити через край. Пив скільки хотів. Вже відчуваю, що доста пити, бо повний живіт, а ще хочеться. Думаю, ще трохи поп'ю, ще трохи. А зрешті подумав, хай вже нап'юся, скільки хочеться, а там хай буде, що буде. І напився. А коли відірвався від відра і побачив, скільки я відпив, то злякався за себе. Відпив сантиметрів 12-13 з відра. Це дуже багато для однієї людини за одним разом. І я дуже обережно ніс ту воду, Страхаючись, що в мені може щось лопнути від такої кількості води. Віддав воду хлопцям, а сам потихенько підійшов до сержанта і сказав йому, скільки я випив води, і що боюся, щоб щось не сталося зі мною. Він мені повірив, бо знав наш стан, як нам хотілося води, і розумів, що може бути. «Ідіть, і осторожно ложитіся вон там на сцену, і не шевелітіся» щоби що-то не случилось з вами, так сказав він. Я пішов і так зробив. Він залишив мене лежати десь дві години, і я почував себе вже нормально. Я це описав надрібно, щоб ви мали уяву, в яких умовах я прийшов. Ми розбістилися в палатках недалеко від штабу. Там вже працювали десять солдатів-старослужбовців до нашого приходу. Вони всі були... «З-під Москви виглядали дуже гарно, видно було, що їм живеться добре. І дійсно, у нас вже не було ні підйому, ні відбою, ніхто нас не муштрував, жили як цивільні, тільки у єнній формі. Нашою працею було виконувати різні вантажні і розвантажувальні роботи на тих складах». То було величезне скупчення продовольчих товарів для солдатських і офіцерських їдалень, частини Радянського Союзу і офіцерських їдалень, частини Радянського Союзу. Це всі середньоазіатські республіки, увесь Казахстан, частина Росії аж до далеко Східного воєнного округу. Мені не відомо, скільки десятків мільйонів воєнних харчувалися з тих складів, бо то була б воєнна тайна. Тільки відомо, що на тій величезній території Радянського Союзу, яку ми обслуговували, було безліч різних військових частин. І все те військо кожний день по три рази іло. Майже кожного дня нам подавали на розвантаження залізничні вагони, і майже кожного дня ми завантажували вагони для військових частин. При цих складах була спеціальна служба пожежників, яка день і ніч стежила і була на готовності номер один на випадок пожежі. Але за два роки, які я там прослужив, пожежі не було. Харчувалися ми з їдальні військової частини, яка була рядом. Їжу привозили і приносили в наше розположення. Їжі було достатньо, нам було дуже добре. Я серед тих сорок солдатів завжди свідкував про Бога словом і ділом. Не раз так було, що я серед них у центрі, а вони кругом мене. Крайні ззаду, щоб бачити мене, вилазили ногами на табуретки і запитували, і сперечилися зі мною, а я з Божою допомогою завжди мав, що їм відповісти». Якби я був у строєвій військовій частині, таке мені ніколи би не простилося. Давно вже був би засуджений за релігійну пропаганду в радянській армії. А там це вдавалося. Крім того, я мав можливість і досить часу, щоб молитися і усямітнюватися для роздумів над своїм духовним станом і налагодження моїх відношень з Богом. Пізніми вечорами і ночами мав дуже надійне місце для молитви в центрі однієї клумби серед квітів у декоративних кущах. Дуже велике значення мало те, що я своєю поведінкою і чесністю з Божою допомогою заслужив був серед солдатів, офіцерів і кладовщиків великий авторитет. Ми працювали серед різноманітної великої кількості продуктів. Різні крупи, концентрати, цукор, ковбаси, конзерви, масло, олія, бочки з оселеццями, різного засолу, все, що потрібно, навіть для офіцерського харчування. Там було все. Були навіть такі коштовності, про які і не знали цивільні люди. Наприклад, шоколад, вартість якого була 280 карбованців за один кілограм. А я заробляв перед армією у місяць 600 карбованців. То був шоколад для пілотів зверх звукових реактивних літаків, які тільки тоді появилися. В тому шоколаді були заложені всі необхідні речовини для життєздатності, які втрачали ці льотчики при таких надзвукових швидкостях. Солдати крали з усього того. А я ніколи нічого не брав. Можливості були великі, майже узаконені. Наприклад, розвантажується вагон з цукром. Рафінадом, у мішках. Ми їх беремо у вагоні, де верхні ряди аж під стелію. міх падає, розривається від своєї ваги і удару, під ногами повно цукру. Певно, що ми його збирали і несли у склад, але при такій нагоді і в рот можна було закинути навіть на очах офіцера чи кладовщика. Це не заборонялося. Але воно осідало і в солдатських кишенях. І цього було побагато разів у день. А як міг чи коробка, чи бочка, чи ящик сам не падав, йому допомагали впасти. І так хлопців було все. Я ж ніколи собі сам не взяв нічого, навіть тоді, коли щось розсипане, можна було собі в рот закинути. І це бачили всі солдати, знали, офіцери і кладовщики. Це було добрим свідченням і підвердженням правоти моїх слів про праведне безгрішне життя. Хлопці дійсно переставали сперечатися зі мною, що я не прав, тільки винувато вибачалися, що вони так не можуть. Наш командир і кладовщики теж це знали, бачили і оцінювали високо.